Forum Mirinor Islam, Degash Kup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë. Bete u hudit ka ndodhur ditën e shtun me datë 7 sheval në vitin e 3 të emigrimit. Shkaku i kësaj beteje ishte se kureshet kërkonin të akmerëshin për të vrarët e tyre në betër. Por shkaku kuresor dhe i vërteti kësaj beteje ishte se kureshet me humbje në betër autoriteti e tyre në gadishëm në arabik filloj të lekumdej. Tani duke qartë Ti një forcë tjetër veç Kurajsheve po shfaqej. Shumë nga fiset e Gadishullit tani dëgjonin rreth Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte tregues që muslimanët me Profetin sallallahu alaihi wasallam në krye po bëheshin forca e dytë në Gadishull. Ky bari Kurajshit që ta merakosheshin mbi autoritetin tregtin, pasurinë dhe interesat e tyre personale. Allah e madhërishmë në Koranë thëtë, dhe falenderimin për funizimin tuaj ju jeni që gënjeni, e Lëvakia, 82. Ishin këto shka që ato që i detiruan kureshët të nisën drejtë medines me një ushtri me 3.000 luftarë, qëta pasurit që këshin fituar nga karvani e Busofjanit, i këshin caktuar për të përgajditur ushtrinë për luftë. Lëme Çikurëshit përgatiten për luftë e arrin edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem nga informatorët e tij. Gjithashtu sa kohë profeti sallallahu alejhi dhe sellem shikon një ëndër. Shikon sikur ai kishte marrë në dorë një mburoj të mirë dhe se shpata e tij ishte thyer pak. Gjithashtu Sheh Lob qe therrën. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i komentoi këtë ëndër dhe tha që Umbroja e mirë ishte qyteti i Medinis. Shpata e fyer ishte se dikush nga të afërmit e tij do të vritej, kurse lopat që therrreshin ishin shoktë të tij që do të vriteshin. Pas i arritën informacionin mbi lëvizjet e Quraysheve, profeti Sallallahu Alejhi Selam filloi të konsultohej me muslimanët rreth çështjes lufte. Me këtë duke qartë që demokracia i ka rënjit e saj në islam. Ai që thotë që Islami nuk e njeh dhe nuk e pranon demokracin, ai nuk ka habern nga feja islame. Profeti sallallahu selam merrte mendimin e gjithëve rreth një çështje të caktuar. Edhe në kët rast, profeti sallallahu selam filloi të marrë mendimin e tjerave. Të rit, Rashidomos ata që nuk ishin marr pjesë në bëndër kërkonin që të dilin jash Medines dhe të luftonin me koreshët kurse më të mëdhejnët propozuan që të qëndronin në Medine edhe mendimi profetis sër Allah a.s. ishte që të qëndronin brinda Medines kur të vinin koreshët dhe resa burat do të luftonin në rugitët e Medines grat do të qëlonin armist nga qatit e shtëpive me këtë profetis sër Allah a.s. vendoste dhe mbi pjesmarin e grave në luft Dhe dhe tani gratë kishin marë pjesë në thire në islamë edhe në politikë Kuse tani do të minin pjesë edhe në luft Me gjithatë Profetis Aralari Selem nuk ua imponoj mendimin e tije Edhepse e dinte sigurisht që qëndrimi brenda Medines ishte më mirë për ta Këtë e dinte nga ëndra që kishte parë dhe ëndrat e profeteve janë të vërteta Me gjithatë a i dhe projë si basë mendimit të shumitës Ma dje, dhe i resa mërë të mendimin e tyre, a i nuk u tregoj fare mbi ëndrën që kështë e parë. Kjo, pasi, sigur të kështë e treguar mbi ëndrën, njerëzit do të dhe, dhe proni si pasaj dhe mendimi i shumicës nuk do të kështë e vlerë. E pranoj mendimin e shumicës dhe pse dinde se do të kështë e njerës që do të vridesht. Pasi shumicë e pato arsyshme që ti pristin koreshet jashtë të medines, Profeti sallallahu alejhi wasallam hyri në shtëpi dhe vëshi veshin e luftës. Në këtë kohë disa nga shokët e tij thanë që profeti sallallahu alejhi wasallam preferonte qëndrimin në Medinë dhe jo dalën jashtë saj. Kështu, pasi profeti sallallahu alejhi wasallam vëshi veshin e luftës dhe doli jashtë, ata i dolën para dhe i thanë: Sigur ta imponuam me zor diçka të tillë O i dërguari i Allah. Profetis Sallallahu Aleyhi Sallam unë nevrikos nga këto fjallë. Shkaku me cilën nevrikos Profetis Sallallahu Aleyhi Sallam ishte pasi a i respekton të e mendimin e shumicës dhe nuk e shikhte vetën si diktator që vendosë vetë gjithë shka. Pra ndaj i zemëruar u tha. Nuk i shkonë për shtatë një profeti që pasi të ketë vejshur vejshet e luftës të heqë ato përsëri. Dere sa Zotit të bëjë realitetë, atë që ka caktuar mes ti dhe armikot të ti, nëse vendosë, bështetjë zotit. Pra, përderi se o konsultuam, dhe shumita vendosi që dalim jash medines, nuk ka përse të ndryshojmë përse rivendim. Unë nuk jam vetë se një prejush dhe nuk marë vendime si pas kokostime. Numre atyre që dolem për të loftuar me koreshët jash medines ishte njëmi, Vendi ku do të prisnin dhe do të ndesheshin me koreshët ishte mali uhut që do dhej 3 kilometra larkë Medines. Derisa u thtonin për në uhut, në mesin e rrugës, Adula i bën Udej i bën Seluli, u dhejtësi i hipokritëve, a rin të bin 300 nga hipokritëve tjerë dhe i këthen përserin e Medine. Dukë u thënë, Muhamedi këndrështoj mindimin timë dhe ndo që atë të kalamajve, a i arriti të kryoj këtë qarje në ushtrinë e muslimanëve, këtë do bësoj shpirit në luftarakt të tyre dhe bëri që t'ju bjerë morali. Në këtë rast, profetit sallallalli e sallam i shpalët a jeti. Nëse Allahu dëshiron që ndihmoj, s'ka kush që mund që në poshtë, nëse a i ju lë pandim, atër kush është a i pas ti që do që ndihmoj? Pra vetëm Allahut leti mbështeten besimtarët Ali Imran 160. Beteja do të zhvillohej në sheshin që ndodhet pranë malit Uhud, mal që ndodhet në veri të qytetit të Medinës. Qyteti i Medinës është i rrethuar nga male dhe nga një shkretir e cila është e mbushur me shkëmbin, të cilët pengojnë hyrjen në qytet. Qësto hyrja e vetme për kurreshët në Medinë mbetej ajo nga mali Uhudit. Për këtë, el-profeti sallallahu alejhi wasallam me muslimanët u dretuan drejt Uhudit kur morën vesh mbi qëllimin e kurreshëve. Le të shohim tani planin e luftës të profetit sallallahu alejhi wasallam. Plani i ti tij konsistonte në atë që të mos i lejonte kurreshët që të vinin nga pas në asnjë mënyrë, por vetëm përballë. Nëse koreshët numrit cileve arrinte në 3.000, dhe të mund të rëthonin muslimanët që ishën vetëm më 700, dhe e kishin kolaji për t'i vrarë. Kurse duke luftuar për balë në një vend me së dy maleve, muslimanët do mund t'i bënin balë sulmit atyre. Për andaj, profetis Arallari se lemzidhe vendin më të ngusht mes malit të uhudit dhe kodrës që më pas njëhet me emrin kodra e harkëtarave. Distanca mes Malit dhe Kodrës është afërsisht 650 metra. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam, me caktuar vendin më të ngushtë, i rreshtoi luftëtarët në rresht mes Malit dhe Kodrës. Veçqësay, profeti sallallahu alaihi wasallam cakton 50 harkëtar të qëndroin në Kodër me qëllim që të pengojnë çdo përpjekje të kurësheve që të silen rreth kodrës dhe të i befasojnë muslimanat nga pas. Si komandant të tyra u caktua Abdullah ibn Gjuberi. Profetis sër Allah a.s. i porositit duku u thënë, muslevizni nga vendet tuaja edhe nëse shihni që kemi fituar, muslevizni edhe shihni që kemi humbur dhe zësht po u shqenë me mishin e kokave tonë. Ruani vendet tuaja si do që të ndoth. Ebu Sofjani kishtë ndarë ushtri në tre pjesë Pjesë e majtë Që ishte pranë mali të Uhudit Pjesë e gjatë Që kishte si qelim që të silej Rëth kodrës dhe të dilte muslimaneve nga pas Dhe pjesë a kryesore E mesit Dhe pjesë a kryesore E mesit Në kraun e majtë kishte të aktuar 700 luftarë dhe komandant Ishte Ibn i krime i bën e bijehli Krau e gjatë që synon të të silej rëth kodrës përbëjë nga 300 kalorës dhe ju dhikhte Khalit i Bënveliti. Vetë Ebu Sufjani ishte në mes me 2.000 luftarë, kur arriti pranë malit uhut, Ebu Sufjani u befasua, pasi pa që krahu i majtë nga i cili do të hynë të i kryme me 700 luftarë ishte i blokua. Po kështu dhe Khalit i Bënveliti nuk mund të silej do të rëth kodrës, përshka këtë harktarëve. Zgjidhja e vetme për i krimen ishte që silej rrët mali të uhudit për të dalë muslimanove nga pas, por distanca që i duhej të përshkoj ishte aferësisht 23 km. Kjo do të thoshte që kur të arrinte aji, lufta të të kishte përfunduar. Khali të i bën veliti nga anë e ti u mundua shpesh her që silejt rrët kodrës por dështoj pasi harkëtarët i gjonin me shi gjeta dhe detyrojit të kthej. Kështu, aj bashk me 300 kalorës beten të pak t'i vizume. Me këtë, profetës sallallalli e sallem ja kishtë imponuar ushtrisë armike planin e ti. Personit i dhe të mban të flamurin në këtë betej ishte Musab ibn Umel, kurse Hamza ishte komandant operatif. Bashk me të, Për të ndihmuar ishin Aliu dhe Zubejr i bën Avami Ata që mbanin flamurin të koreshët ishte familia e Benu Abdudar Pas i ushtrit ishin vendosur për badh njera tjetres Hamz Adel para ushtrit muslimane vendos një pupël të madhe në gjoks Dhe filon të ec para ushtrit me krenari dhe me njëmalsi Profetis sër Allahu a.s. ua bëri me shenjë shokëve të ti dhe u tha kët ecje e urren Zoti përveç se në kët situat. Para fillimit të luftës, profeti sallallahu alejhi dhe sellem u flisë luftëtarëve me qëllim që t'u jep vullnet dhe t'u ngrejë moralin. Ai nxori shpatën, e ngriti lart dhe u tha: "Kush e merr shpatën time të luftojë me të?" Të gjithë muslimanët ngritën duart dhe thritën: "Unë, o udhëheqësi i Allahut!" Profeti sallallahu alejhi wasallam po seriu tha: Kush e merr shpatën time të luftojë me të duke shlyer detyrimet e saj. Muslimanët e pyetën: Po cilat janë detyrimet e saj? Profeti sallallahu alejhi wasallam u tha: Të kapus kokat e kundrshtarëve. Ather ebududxane ngriti kokën dhe thirrri: Un, o i dërguari i Allahut. Pasi mori shpatën, nxorri një shirit të kuq dhe e lidi për koke dhe qëndroj në mes të ushtri duke thënë. Unë njëm aji që adhash besën profetit duke qenë në rëz malit të palmat, që të motë qëndroj kur në fund dhe të godas me shpatën e Zotit dhe të profetit. Tregosu beri bëna vami, endo që gjatë betez dhe pash që lufton të me gjizemrë, vazhdoj kështu dhere sa ju afrua një kalorësi të maskuar, me njëherë a i ngriti shpatën të agodas, por kalorëci si e hoqë maskon, dhe u pa që ishte grua nga koresht, kure pa këte e budu gjane, e uli shpatën dhe refuzoj të vras. Që në fillimin e betejes, Hamza arriti dhe dhe përtoj në reshtat e kundërshtarave, dhe resa arriti në fund dhe u këthi e përsëri. Dhe njëtën gjë e bën Aliu me Zuberin, dhe resa luftonin, Hamza mendoj që nëse do të vëriste personin që mban të flamur në kurejshëve, bete e do të përfundon të e më shpet. Ate njëse me njëherë drejtë në bajsit të flamurit dhe e vret, duke bërë që flamurit të bjerë për tokë. Me njëherë flamurin e merë një pjestar tjetëri i familjes Beno Abdudar dhe Engrelart. Përseri Hamza i qanë reshtat dhe luftarët që e rëthonin në flamurin dhe arrim të avrasë në bajsin e dy të flamurit. Kështu ndodhi pes herë reshtë. Flamurit koreshëve herë shihej të ngrihej dhe herë të bjerë për tokë. Pas i Hamza vrau katër nga brajtësit e flamurit, hyn Aliu dhe Arin të vrasë dy për tyre. Më pas hyn edhe Zuber i bën avami që vret tret të tjerë. Kështu vrite nëntë pjestar të një familje të vetme nga koreshet duke mbajtur flamurit. Me rranjën e flamurit, koreshët filluan të në tjenë humbje në betejes dhe u hutuan. Shumë bretyre mbetën të vrarë dhe një pjesë tjetër filloj të tërhitin. Plaqka të luftës kishin bushur sheshin e betejes. Harkëtarët që qëndronë në kodrë, duke parë se koreshët të mundën dhe plaqka të luftës që kishin bushur sheshin, ata filluan të kërkojnë që të zbresin nga kodra për të marrë plaqka luftë. Abdullah ibn Gjuberi u kujtoj porosit e profetit sërallahu a.s. Al që të mos e braktisin këtë vend Me gjithë atë, ata e lanë kodrën dhe zbritën në shesh duke e thyër urdhin e profetit sërallahu a.s. Al ata që mbetën e kodrë ishin Abdullah ibn Gjuberi dhe vjetë tjerë Ishin këta të dy zetë të cilët shkaktua në humbjen e muslimaneve më pasë njështë një thyërje urdhëri të profetit sallallahu sallem, shkak që të vritë eshin shumë nga muslimanët me në kryje hamësan. Një thyërje urdhëri shkak të i humbjen e betejes dhe shumë të vrarë. Nëse kjo ndodhe përshkak se 20 veta thyën një urdhër, që mund të ndodhe nëse një umet i tërë thyën urdhërat e Zotit dhe të profetit sallallahu sallem? Allah i më dhërishëm në Kur'an thot, bindjuni Allahut, dhe binjuni të dërguarit. Kjo shprehje është përmendur 30 herë në Kur'an. Dhe në një ayet tjetër në Kur'an thuhet: "Lë të ruhen ata që kundërshtojnë rrugën e Tij të të dërguarit, se ata do të zënë ndonjë telashe ose do të godasen dënimin e hidhet." Nur 63. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët menduan se beteja po për përfundonte në interes të muslimanëve, harkëtarët e lanë kodrën vetëm. Të njëjtën gjë mendonte edhe xhalit ibn Velidi, i cili ishte mbetur i paaktivizuar për shkak të harkëtarëve në kodër. Derisa filloi të tërhiqej nga vendi ku qëndronte, hodhi shikimin edhe një herë nga kodra duke ardhur keqë që nuk arriti do të të dalë muslimanëve nga pas. Dhe rësa shikonte nga kodra, vërreti se 20 prej harkëtarëve po zbristin poshtë. Me njerë u këthyje për sëri dhe me një pjesë u shtrisë unë gjitë në kodër dhe i vrau 10 musliman që refuzuan të zbresin. Me të vrau muslimanët, halidi që ndrojnë në kodër dhe thiri me të madhe që ta të gjojnë dhe kureshës dhe tjerë dhe të marin kurajo i lartë që ofshë o oh, hubel e mër idhulli. Koreshët duke parë këtë gjenjë të rejë që u kryua, u trimëruan, ku se muslimanët duke parë që kodra ishte bëshatisë nga arktarët, u hutuan dhe të rënditan. E njerë, halit i bën velidi dhe ushtarët e ti i sënmuan nga pas muslimanët duke bërë që të mbeten në mes të dy ushtrive. Abdullah i bën kamije ishte nga koreshët, dhe qëllimi për cilin merrte pjesën këtë luftë ishte të vrasë profetin Sallallahu Alejhi dhe Selam. Bati flamurti të muslimanëve ishte akoma Mus'ab ibn Umayr. Dokumentuar që ai është profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam Abdullah ibn Qami uttur drejtir dhe ia preu me shpat krahun me cilin të cilin mbante flamurin. Mëngjer Mus'ab e mori flamurin që ra me dorën tjetër dhe e ngriti lart. Më një herë Abdullah ibn Kami e goditi në dorën tjetër duke i prerë atë. Më një herë Mus'abi e kapi flamurin me krahët e mbetur dhe nuk e la të binte për tokë. Abdullah ibn Kami e katër herë e godet me shpat në trup. Dhe Quraysh që urrëzoa Mus'abi, fërt me zotë lart, e vradi Muhamedit, e vradi Muhamedit. E vrarë ishte Mus'abi ibn Umjeri, por ai mëndonte se ishte profeti S.R.A.S. Duke menduar se profeti S.R.A.S. ishte vrar, shumë musliman filluan të vrapojnë dretë medines për të mbrojtur familjet nga koreshtë. Kurse profeti S.R.A.S. vazhdojnë të të qëndronë të në sheshën e betejes me 20 musliman të tjerë, një pre tyre ishte grua, ta ajo ishte umu umare. Nusejbe bintu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Profeti sallallahu alejhi wasallam duke parë që shumë nga muslimanët u drejtuan drejt Medinës, filloi të therras. Kthehuni o musliman, kthehuni tek i dërguar i Allahut. Kurëshët, duke dëgjuar fjalët e Profetit sallallahu alejhi wasallam, filluan të grumbullohen në rreth me qëllim që të ta mrasin. Me to ofruar, filluan të juojnë me shigjeta në drejtim të Profetit sallallahu alejhi wasallam. Apo djanë duke parë shigjetat të dretohen drejt Profetit sallallahu alejhi wasallam, e mbuloi Profetin sallallahu alejhi wasallam me trupin e tij. Shigjetat filluan të bien mbi shpinën e tij, saqë shokët e tij tregojnë se shpina i Dukej si i riqi nga shigjetat e shumta. Duke dashur që të mbajë kureshet larg tij, Profeti sallallahu alejhi wasallam i thirri Saad ibn Abi Waqas që i shte mjeshtër në hedhen e shigjetave. Gjuaj, o satë, gjuaj! Në gjuaj që të sadit filluan disa nga koreshët të të hikjen. Kuse Talha i ban u bajdullahu që i shte 28 vjeç, i thosht e profetis arallahu a.s. Ule koko në e dërguari a Allahut, le tjet krarori im brojtje për ty. Më pas, vjen një shigjet në dretim të profetis arallahu a.s. Me ta vënë re Talha nxjerr dorën e tij para profetit sallallahu alejhi wasallam me shigjeta e godet në dorë e cila më pas i paralizohet. Nga shembët e atyre që sakrifikuan për mbrojtjen e profetit sallallahu alejhi wasallam në këtë betejë është dhe Jezid ibn Sakeni. Ai së bashku me 10 nga banorët e Medinës vrapuan për të ardhur në ndihmë profetit sallallahu alejhi wasallam nga lodhja e tepërt dhe lufta ashpër profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të thrasë kush i largon ata qureshët prej meje ka fituar xhenetin vinë 10 nga banorët e Medinës me në krye Jezidin dhe i thon Po të mbrojmë do të fitojmë xhenetin o i dërguari i Allahut Po u përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam Vajdojnë të mbrojnë profetin sër Allah, këta të dhjetë, dhe risa nuk mbetet pre tyre vete se jezit i bënë sëkeni. A e vazhdojnë të luftojnë në mbrojtje të profetit sër Allah, vajdojnë. Shokot e ti të regojnë që e shihnim që gjakuj rrëtë nga gjdo pjesë e trupit, por dukej, sukur nuk dëshiron të vdes dhe risa të asiguroj profetin sër Allah, vajdojnë. Më pas, jezit i bënë sëkeni Rauf dhekur për tok. Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam nuk e la ashtu. Por shkoi dhe vendosi kokon e vendosi kokën e tij në prehër dhe pastronte dhëun nga fytyra e tij. Më pas, ngre duart nga qielli dhe thot: "O Zot, unë dëshmoj që jam i kënaqur me Jezit ibn Sakenin." Në Kureishet ishte edhe Ubay ibn Halefi, i cili një herë në Mekë kur u takua me Profetin Sallallahu Alejhi dhe Selam i tha: o Muhammed, a e shikon këtë kalë, unë për e trajtoj mirë, pasi do të jemi hi për në bitë të kur të të vrasë. Kurse profetisë së Ralloha al le Vësallem ja këtheu, në faktë do të jemi unë aji që do të vrasë ty. Në betjenë e uhudit, Ubej i ben Halefi, ishtë imbuluar nga mburojat e he kurta, sa që vetëm goja i dukej dhe thëriste, ku është Muhammedi, ku është Muhammedi, kur profeti sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi zërin e tij që thërrishte ku është Muhamedi i largoi ata që e mbronin me një hesht dhe ho e hodh drejt Ubej ibn Halefit heшта e goditë atë Mu'an ash gojes pasi i ishte i mbuluar me hekut nga kjo ai filloi të therras më vrau Muhamedi më vrau Muhamedi shokët e tij i than si të vrau ku nuk e ke... Vecë një plak të lejtë Por a i jakë theu Këtë më ka than që në mekë Dhe unë tani e besoj Më pas filoj të njitët në malë në uhudit Dhe kur arriti pas ti vdicë nga frika Nga ata që sakrifikuan për mbroqin e profetis Sër Allah, a.s. Dhe që të reguan trimri të rral Ishtë dhe një grua Të cilën e përmende më lartë Unë mu umare Në humbin e muslimanave, ajo me djalin e saj as nuk u tërhoqën për në Medinë, dhe as nuk e braktisën sheshin e luftës. Megjithse ajo kishte ardhur për të ndihmuar të plagosurit, ajo u gjent duke mbrojtur profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Në atë momentit të vështirë për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, ku numri atyre që e mbronin veç paksohej, vjen Abdullah ibn Kamiye që vrau më parë Mus'ab ibn Umairin. A i kështë kuptuar që profetis S.A.S. është akoma gjallë dhe tani ishte njësurë për të vrarë. O mu mare e shikon që ishte njësurë për të profetis S.A.S. merë një shpat për tokë dhe i del para. Me gjithse nuk dinë të luftoj me të. Abdullah i bën kamije nuk dëshiron të të vrasë pasi ishte tur për a rabët që të vrasin gratë. Kështu a i mundohet të shmange nga e djasta dhe e majta për ajo i dilte para në gjithdo përpjeki. Kje zëmëroj atë dhe me shpat goditi i shpatën e saj dhe jahodi për tokë. Tregon vetë u mu umare, në atët qaste me ndova që të vërapoj dhe të largohen për ti, për kur të theva kokën dhe pash që profetis sëralali sëllem ishte pasmeje, që ndrova atë i ku isha. Abdullah i bënkami i nërvozuar filloj të akodas me shpatë në supë, Mire sajën dori kockate sopit. Nga dhimbjet ajo ra për tokë, por nuk vdiq. Mire saj iste ran për tokë pa djalën e saj që erdhi ta ndihmoi. Është i thuyếtuar për profetin sallallahu alejhi dhe selem ajo i thiri. Më lër mua dhe shkoj të mbrosh të dërguarin e Allahut. Po ti oh valla, a je gatshëm të të sakrifikosh për profetin sallallahu alejhi dhe selem dhe mesazhin të cilin e solli ai? Për nej sot nuk kërkohet që të sakrifikojmë jetën dhe shëndetin siç sakrifikonte shoku i pejgamberit Alayhi Sallahu Alejhi Vesalam dhe muslimanat e parë. Për nej sot kërkohet që të falim sabahun në xhami, të adhurojmë Allahun, të respektojmë të afërmit, të ndihmojmë të varfrit. Profeti Sallallahu Alejhi Sallam kur e pa Ummu Marren në ajendje i tha: "Kush duron ashtu siç duron ti, o Ummu Marra" Me gjithë dhimbjet dhe gjakun që rrjedhte, ajo e ktheu. Duroi dhe duroi dhe duroi. Por të kërkoi vetëm një gjë të vetme. Të kërkoi që të jem pranë te në xhenet. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ia kthen dhe i thotë: "Nuk do të jesh e vetmja, por ti dhe gjithë familja jote do të jeni në shoqërinë time në xhenet." Nouhut Profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të kërkoi një vend më të sigurt. Një nga kurreshët me emrin Ebu Amir El-Fasik hap një grop që t'bie Profetit sallallahu alejhi wasallam brenda saj. Profeti sallallahu alejhi wasallam duke luvizur për të gjetur një vend më të sigurt, bie brenda gropës së hapur nga Ebu Amir El-Fasiku. Kur ra Profeti sallallahu alejhi wasallam në grop, ra me fytyrë dhe për shkak se vendi ishte shkomborr, i thyhen dy dhëmbët e parë. Kur më ndojët profetës së Rallari e Selem të ngërijet Vjen Abdullah i bën kamie dhe godet me shpat në kok Për krenarja të kishtë e veshë profeti Në dy anët e fityrës kishtë dy shufra hekuri Për të mbrojtur fityrën nga godit Nga që goditja ishte e fort Dy shufrat që mbrojnë fityrën Përthyhen duku futur në eshtrat e fityrës Pas i përfëndoj beteja Abu Bekri mundua t'ia heqte, por nuk mundi. Vjen Abu Ubeide bin Jerrahi dhe i thotë Abu Bekrit: "Pard Zoti, o Abu Bekr, më lër mua t'ia heq nga fytyra Profeti e Profetit sallallahu alaihi wasallam." Ai shtriu Profetin sallallahu alaihi wasallam dhe filloi t'i nxirr shufrat duke i tërhequr me dhëmbët e tij, saqë iu thyen dhëmbët. Kur i hoqi shufrat Profeti sallallahu alaihi wasallam iu mbush fytyra me gjak. E gjernei uçi t i ndale gjakun por ai veçi shtohi. Në kët moment Omeri i thot: Mallkoj O dërguar i Allahut. Por profeti sallallahu alajhi wasallam ia ktheu: Un nuk jam dërguar si mallkues, por jam dërguar si mëshirë. Më Mopas ngriti duart nga qielli dhe u lut: O Zot, falë popullin tim pasi nuk din. Kur pa Aliuse gjakun u pandale, morë një pëlhur e mbajti si për zjarë, rrderi sa ondzeh shumë, dhe vendosi si për plagës së profetis S.A.S. dhe gjako ndalë. Profetis S.A.S. jo etëm që nuk i malkonte dhe nuk e lustë e zotën që ti ndëshkoj, por aji i justifikonte dhe primet e tyre duke thënë që nuk dinë. Duke qartë, se aji nuk hynte në luftra për të hakmarë dhe bërderdur gjakë, pasi edhe në gjendje lufte, a e lute të zotit ju dhe zoj dhe të fal. Autori tekstit Amr Khalit, lezoj qenan Ismaili, ilustrimi artistik Florend Rustemir.